Не мало коштує, тому що у них вдома був такий. Діставався він з глибини скляного серванта лише в унікальних випадках. Таких випадків на Оксанній пам'яті було лише два. Перший, коли татові вручили орден за затримання небезпечного рецидивіста, і його після важкого поранення приїхав привітати сам міністр внутрішніх справ УРСР. Він і подарував той сервіз, примусивши маму подавати чай виключно в ньому, а тато саме повернувся додому після лікарні, і його провідувала поважна делегація. Оксана тоді була в дев'ятому класі, і все гарно пам'ятає. Другий раз чаювали, коли Оксана закінчила школу, і татко на честь цього добряче хильнув і без дозволу дружини влаштував родичам гучний прийом. Ой, непереливки було йому наступного дня, дісталося на горіхи від мами. Так, горнятка справді красиві, сліпучо-білосніжна порцеляна, розцяцькована ніжними бузковими незабутками. Правда, цей сервіс здається дорожчий за їхній, тому що зверху його обрамлює. Золотиста нитка, яка виблискує не гірше від білизни порцеляни. «Сюги Змунте Володиславовичу, там до вас?» Проектор не дав договорити секретарці. Він нервово сіпнувся і крикнув на дівчину. «Поліна, мене ні для кого немає. Я тобі вже декілька разів про це сьогодні торочив. У мене надважлива розмова. Господи, це не дівчина шафа. Та також людської розмови не, не розуміє. Ба гірше, страус. тут ти ж жирафа. Іди, чай я сам налью. Такою збентеженою Поліну Оксана ще не бачила. Червона фарба, зелила обличчя білявки. Красуню щойно обізвали шафою, страусом і жирафою. Та ще в присутності якоїсь там студентки. На порозі дівчина несподівано причепилася своїми підборами і впала уже в приймальні. Оксана не втрималася і пирснула. Подія, звісно, виняткова, з неба на землю губ. Сігізмунд Владиславич мехцем кинувся до дверей і замість поцікавитися долої секретарки чи добомогти сердешній підвестись на ноги, сердито зачинив їх. Проректор акуратно надавав чай, Руки його ледь помітно тремтіли. Оксана ввічливо, щоб не зосереджуватись на цьому моменті, відвела погляд. Ти поглядала інтер'єр кабінету. Зліва стояли стележі з папками і книгами. А в тому ж куці величезний долівковий годинник, вищий від Оксани на півголови, бачила такі в музеї. Виглядав, як антикварна річ, чомусь Оксані здалося що саме так воно і є. Мав щілину для ключа. Щоб зайти в його передпокій, слід бути його господарем. Прошмигнула головою недоречна думка. Римські цифри горіли позолотою, як і стрілки годинника. Внизу під круглим циферблатом рухався позолочений маятник. Годинникова хатка була зроблена з добротного червоного дерева. В сортах, звісно, Оксана не розбиралася. Там він чимось нагадував їй ті меблі з червоного дерева, які вона бачила під час екскурсії в Мар'їнському палаці. Як це екскурсово назвала той сорт дерева, здається, перемерзла вишням. Тим часом проректор чемно відкашлявся, стараючись привернути до себе увагу. Вам чай із цукром чи без? Одну ложечку, будь ласка, дякую. Оксана питально дивилася на професора. Приглашайтеся, голубенько. Оксана, Оксана Юрійовна, шаново на Оксану. Чоловік схвильовано піднімає до вуст порцеляну горнятку і відсюрбує чай. Сігізмонди, Владиславович, будь ласка, просто Оксана. А юнка старається вкласти в голос якнайбільше щирості, а то проректор ще й задихнеться від хвилювання. Чоловік киває головою і робить ще один ковток чаю. Оксана терпляче чекає і незворушно дивиться на проректора. Цього її навчив тато, слідчий карного з 20-річним досвідом. Щирість у погляді завжди обезброює, наче подіяло. Сгізмунда Владиславовича попустило. «Оксана, ви очевидно знаєте, що Владислав, той настирливий телепень, що за вами впадає, мій син!» Оксана киває головою. «Даруйте за відвертість і не ображайтесь на старого чоловіка. Розмова може здатися вам трішечки дивною, тому, що почати». Отак, ми з дружиною думали, що у владика стосовно вас чергове захоплення. Пограється хлопчина і все. Так, зрештою, завжди бувало. Та це спочатку затяглося на три тижні, а згодом і на три місяці. Зрозумійте мене вірно. Я завжди був проти таких різнобарвних захоплень свого сина протилежною половиною, Попереджав його, що мусить мати моральну відповідальність за своє розпусне життя. До того ж, найчастіше дівчат приваблює не він персонально, як особистість, а соціальне становище його батьків, матеріальне забезпечення, стан суспільстві. Так-так, звісно, владик вихованої свідчений молодий чоловік. Стояти перед шармом такого мужчини майже неможливо. До слова, це все заслуга Ірини Георгівни, моєї дружини. Вона ніколи не жаліла сили, натхнення, запалу, часу та й грошей, звичайно.